our study of the of Matthew today. Továbbra is Máté evangéliumát fogjuk tanulmányozni. Really here. Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Uh, just a Egy egyszerű gyülekezet vagyunk. just gyülekezet vagyok. Próbáljuk szeretni Jézust. You know, sing, sing songs És dalokat énekelni neki. És megpróbáljuk őt minél jobban megismerni. And, uh, and he... És főként úgy tesszük ezt, hogy az igéjét tanulmányozzuk. Uh, the flowers wither a, a, a virágok elhervadnak. The, the fades, the és a fő is, uh, is elhullik, de Istennek az igéje örökké megmarad. It's worth spending some time studying this book. És megéri uh, időt szakítani arra, hogy ezt a könyvet tanulmányozzuk. Az összes politikai uh, elemzőnek a, a, a véleménye az egy idő után el fog bukni. All the opinions in, uh a nőklapjában és egyéb újságokban közölt vélemények is egy idő után elhervadnak de Isten igéje örökké megmarad so we, we tehát megpróbáljuk minél érthetőbb módon magyarázni és megérteni az igényt és engedelmes neki. neki Ezért próbáljuk versről versre tanulmányozni. And we've come to some exciting verses today. És ma nagyon izgalmas versekhez érkeztünk el. Not, not really the you teach on Mother's Day. Nem pont olyan versekhez, amit épp anyák napján szeretne az ember tanítani. But the De ezek olyan versek, amelyekről az embereknek kérdéseik vannak. Maybe, maybe you've heard of the sin. Talán hallottatok már arról, hogy van meg. Bűn. a szent bűn. lélek káromlása. Akkor ez most mit jelent? Mean? Mit jelent? that Nagyon érdekes, hogy nagyon sok dologra tudunk esküdni vagy sok névre. Isten nevére. The name of Jesus. Jézus nevére a Mária nevére. <laughs> right? In fact, and this is the tie into Mother's Day. És uh, itt it jön be a, az anyák napja. You can even swear by your mother's name, right? Néz, az, az az anyukád nevére or, vagy őt emlegetve is tud. Or your mother's name, right? vagy right? esetleg szitkókat szorni valakire az édesanyjának az emléke people don't usually, you know, when they hit their thumb. És hogyha épp szitkokat akarsz szórni, mert mondjuk a kalapáccsal ráütöttél az ujjadra, akkor valószínű nem a, a szent lelket fogod a szádra venni. És meg fogjuk nézni, hogy mit is jelent pontosan ez a vers. But first, uh, let's just pick up in verse 22, Matthew chapter 12, verse 22, we're kind of in the middle of a section that Matthew's giving us about how Jesus was making enemies. Egy olyan résznek a, a közepében vagyunk, ami arról szól, hogy Jézusnak hogyan lettek ellenségei. Hogyan reagáltak rá az emberek. How the were to him. És főleg, hogy, hogy a, a zsidó vallási vezetők hogyan reagáltak rá. Nem hiszem, hogy Jézusnak szándékában állt volna ellenségeket keríteni. Ők, ő nagyon szereti ezeket a, a vallási vezetőket. And, and Szeretné, hogyha ők ugyanúgy megtérnének, mint a prostituáltak, vagy a vámszedők. Mégis Jézus mondott olyan dolgokat, ami nagyon felbőszítette őket. Az egyik ilyen dolog az volt, hogy ő Istennek vallotta magát. He calls himself the son of man, the son of uh, David. Emberfiának, Dávid fiának hívta önmagát. He says I am that I am. Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. He says that he has the authority to forgive sins. Azt mondja, hogy neki joga van a bűnöket megbocsájtani. I mean these are, these are all things that he says uh, ezek mind olyan dolgok, amelyek azt jelzik, hogy ő önmagát Istennek vallotta. És ezt nagyon jól tudták a vallási vezetők. They, they, they Mert egyszer köveket vettek fel a földről, hogy megkövezzék őt. És mielőtt még uh, eldobálták volna ezeket a köveket, Jézus megkérdezte tőlük, hogy oké, okay, várjatok egy pillanatra, melyik jó cselekedetem miatt próbáltok most éppen megkövezni. És azt mondták az emberek körülötte, hogy nem a jó cselekedeteidért próbálunk megkövezni, hanem azért, mert Isten káromló vagy that you a mere man claimed to be god te aki egy egyszerű ember vagy istennek vallod magadat the second thing jesus did that really got people upset a második dolog amit jézus tett ami nagyon felbőszítette az embereket he healed people hogy ő meggyógyított embereket on the sabbath a a szombaton he broke the religious leaders little rules még a vallási vezetők is szabályait because um, as we we heard last week mert ahogy múlt héten ezt hallottuk, hogyha valaki lábát törte a szombati You could stabilize their condition. You could lay them down, you Akkor know? így lefektethetted őt, vagy esetleg így a lábát így biztonságos helyre helyezhetted. But you couldn't actually set the bone until the next day. De másnapig kellett arra várnod, hogy a konkrétan a csontot a helyére rakhass. You, you couldn't do something. Good like that Igazán on the nem tehettél egy ilyen jó cselekedetet szombatnapon. According to their rules. Az Ő szabályaik szerint. And Jesus freely healed those who came to him on the Sabbath day. Jézus pedig szabadon meggyógyította mindazokat, akik odajöttek hozzá szombaton. And we're going to see an example of that today. És ezt ennek egy példáját látjuk ma is. And the third thing that Jesus did that I, I see especially in in the section previous to this it, és a harmadik dolog, amit látok, főleg az ezt megelőző részben, ami nagyon feldühítette a vallási vezetőket. Gentiles, az az volt, hogy a Ánnan a pogányokról beszélt. A 18. versben is azt mondja, hogy és igaz ítéletet hirdet a népeknek vagy a pogányoknak más szóval. And verse 21 az ő nevében reménykednek majd a népek, a pogányok. A zsidó vezetők ezt nem tudták felfogni. Nem tudták megérteni. De Jézus ezekkel az állításaival, mint egy előre vetítette azt, hogy a zsidó emberek őt elfogják utasítani. And the gospel would go to the Gentiles. És az evangélium a pogány népek között fog eltárjadni. And they would receive it. És ők ezt el fogják fogadni. So he's got the all upset. Tehát mindezekkel a dolgokkal ő nagyon feldühítette a and, zsidó vallási vezetőket. And this is what happens, verse 22. És akkor itt kapcsolódunk be a 22-es vershez. a demon akkor Oda vittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította úgy, hogy a néma beszélt és látott. So, a man with a lot of troubles comes. Hát volt egy ember, akinek igen sok problémája volt, és ő odajött Jézushoz. He's demonized. Ő benne démonok laktak. He's tortured. Ö, gyötörték őt, és emiatt néma volt, és vak. Tehát nem tudott beszélni, és nem látott. And Jesus touched him, Jézus megérintette, healed him, meggyógyította, and the man spoke and saw. és akkor az ember beszélt, és látott. Jézus ezt meg tudja tenni. He can heal. Ő meg tud minket vezenni. És tekintélye hatalma van a démonok felett is. És látjuk itt az embereknek a reakcióját. Verse 23 and the people were amazed and said, can this be the son of David? Az egész sokaság elcsodálkozott, ezen is ezt mondta: "Csak nem ez a Dávid fia." So the people said, "Wow!" Az emberek azt mondták, hogy azt a. Hát Dávid fiára vártunk, a messiásra, aki Izraelt jogosan fogja majd irányítani. Hát úgy tűnik, hogy ő lehet az. Lehet, hogy ő az. Teljesen elámultak. De a farizeusok, and the Pharisees, they are the the, the theologians of the day. Ők, hogy az akkori teológusok voltak. They heard it. Ők is ezt meghallották. And they said. És It is only by Beelzebú, the prince of demons, that this man casts out demons. Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Beelzebubnak az ördögök fejedelmének a segítségével. So the Pharisees are at the point where they can no longer deny that Jesus is doing miracles. Tehát most már a farizeusok eljutottak arra a pontra, hogy nem tudják azt tagadni, hogy Jézus csodákat tesz. You know they can't say, well, it's you know nem tudják azt mondani, hogy jó, hát igazán nem úgy történtek a dolgok. Ez csak egy ilyen mese. Nem tudják tagadni, hogy ezek a dolgok megtörténtek. Saját szemükkel látták. És még mindig nem tetszik nekik Jézus. elnémítani. Szeretnék őt elnémítani. Szeretnék Jézus nevét kiírtnia a földről és az emberek szájáról letörölni az önévét. And so they've decided that the best way to do it is to question his authority. Tehát azt gondolták, hogy erre az lesz a széleg megfelelő mód, hogy megkérdeljék az az ő hatalmát. Oh yeah, yeah yeah, we we know he does miracles, but pff, do you know what power? He uses to do those miracles. Oké, okay, jó. Hát igen, látjuk, hogy ő csodákat tesz. Na de tudjátok, hogy milyen hatalommal teszi ezeket a csodákat? He uses demonic power. Hát ő démoni hatalommal teszi mindenset. He, he himself is possessed of a demon. Ő maga is démoni megszállottságban él. And we're going to see that this is quite an insult. Not only to Jesus, but to the Holy Spirit. És látjuk azt, hogy ez egy, egy nagyon nagy uh, sértés, nem csak Jézus számára, hanem a szentlélek számára is. This is Jesus response, starting in... Vers 25 ös verstől láthatjuk, hogy mit válaszolt Jézus. Ismerve gondolataikat. Ez maga is már egy egy nagy állítás, hogy Jézus ismerte azok gondolataikat. Semmi nincs hidden from Jesus. Jézus elől. And it's frightening to think about that when we think about our own lives. És hogy a saját életünkre gondolunk, ez egy elég félelmetes gondolat. Tehát akkor azt is tudja. Hát igen. Van egy olyan dolog amit még a feleségemnek sem mondtam el. A legjobb barátomnak sem mondtam el. Yeah, Igen, még, ha van ilyen dolog, még azt is tudja. A legmélyebb félelmeidet. A legsötétebb pillanataidat. Az összes vágyadat. Mindet ismeri. And he És így mondta nekik every kingdom divided against itself is laid waste, and no city or house divided against itself will stand. And if Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? And if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore, they will be your judges." Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki. Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Hogyha azon gondolkodsz, hogy ki is ez a Belzebúb, We don't have to wonder, because Jesus says Satan. Tehát nem kell ezen gondolkodnunk, mert Jézus kimondja, hogy ez a Sátán. Ez egy olyan kifejezés, ami jelentheti azt, hogy a trágyadomnak az ura. Az azt is jelenteti ez, ez a kifejezés, hogy a, a háznak, a démonok házának az ura vezetője. Uh, but Jesus makes it clear that this is just another name for Satan. De Jézus itt tisztázza dolgokat és láthatjuk, hogy ez egy másik szó a Sátára. And now I know a lot of a lot of people in the modern world think that when Christians talk about Satan and demons that we're a little crazy. És uh, tudom, hogy nagyon sokan manapság az gondolják, hogy amikor a keresztények a Sátánról beszélnek vagy a démonokról, akkor hát úgy nincs ki a négy kerékük talán. He you knows Jesus doesn't, you know, doesn't say, "Wait, wait, slow down, boys." és látjátok, hogy Jézus nem azt mondja, hogy na, fiúk, álljunk meg egy pillanatra. Let meséljek nektek erről a kis ő, kitalált mitoszról, a sátáról, meg a démonokról. Nem, no, ő basically validates it. Nem, ezt teljesen igaznak fogja fel. And I would say that it's hard to really és azt gondolom, hogy tényleg nehéz megérteni a világban lévő gonoszt. It's Tehát nagyon nehéz megérteni a világban lévő gonosz dolgokat, hogyha a és a démonokat kiveszed a képből. We Mert mi egy egy szellemi világban élünk. We, we mi is szellemi lények vagyunk. But we have we have we have clothes De van ugye ruhánk we have bodies. van testünk and that sort of blinds us to the rest of the spiritual realm és ez megvakít minket a szellemi világ látásától so we can't see god who also is spirit tat isten sem láthatjuk ugye ő is szellem we don't see angels that the bible talks about which are spirit beings created spirit beings angylokat akik ők is teremtett szellemi lények And we don't usually see demons who are also created spiritual beings átalában nem láthatjuk a démonokat sem akik szintén teremtett szellemi lények but jesus validates it. he says Just think about this logic here. De Jézus ezt igaznak állítja és azt mondja, hogy kövessétek ezt a logikát. And this is really his first point in his reaction right here. És azt gondolom, hogy ez az ő válaszában az első pont. He says, Your is azt mondja, hogy a ti vádlatokatok az teljesen logikátlan. Think about it. If Satan is Satan, Gondolj bele, ha a Sátán ö, támadja meg a Sátánt. Demons, a démonok űzik ki a démonokat. How can house stand? Akkor hogy állhat meg ez a ház? that kingdom would, would fall Ez a királyság, ez ez összeomlana ez az ország The second way it's illogical A második uh, módja annak vagy második uh, szempont amiért ez logikátlan He says uh, who do your disciples Casdiments According oh, to by, by what power do your azt cast tőlük, hogy és a ti tanítványaitok minek a segítségével űzik ki a démonokat? Ők is a sátán hatalmát használják erre. And he vajon? Said that your disciples who cast the demons, they will be your judge. A, legyenek ők a ti bíráitok, azt mondja. Jesus that a cannot stand. Azt mondja Jézus, hogy minden ország, amely me önmagával, elpusztul. And it's not by the power of Satan that he is casting out demons and healing people. És nem a Sátán hatalmával űzi a démonokat és gyógyít meg embereket. But it is by the spirit of God. Hanem Isten lélekével. Uh, the gospel of Luke he says by the a Luác evangellimában azt mondja, hogy isten újjával. I really like that picture by the finger of God.: Nagyon tetszik ez, hogy így isten az úját teszi ezekre az emberekre.: First 28 and 29 says, "But if by the spirit of God that I cast out demons and the kingdom of God has come upon you." Or how can someone enter a strong man's house and plunder his unless he first binds the strong man then indeed he may plunder his house Ha én Isten űzöm ki az ördögöket akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába és hogyan el annak javait ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Ja, akkor azonban kirabolhatja a házat. So Jesus first reaction is uh, Your is Tehát Jézusnak a uh, válaszának az első része az az, hogy a ti az logikátlan. A második dolog amit mond, hogy hogy figyeljetek ide. Pay figyeljetek oda. By the power of God, Hogyha én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, the of here. Akkor bizony elérkezett hozzátok az Istenországa. And you're missing out. És té erről lemaradtok. És té az ellen harcoltok. In verse 6 he already says that someone greater than the temple is here. Something greater is here than the temple. A 6. versben már elmondta, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. And here he says someone greater Satan is here. És most pedig azt mondja, hogy valaki, aki a sátánnál nagyobb, van itt. With and power is here right now. Valaki, akinek nagyobb hatalma és nagyobb tekintéje van, mint a sátánnak, itt van most. Figyeltek rám? Látjátok ezt? Because if you're going to steal from the strong man. Mert hogyha elrabolsz valamit az erős embertől. You know, elmész go you know, steal all his um, I don't know, chocolate. I don't know. Ádámhoz és ellopod az összes mondjuk csokiát, Right. First you got I mean, strong guy, right? you gotta, you're, have to, you're have to bind him somehow. Először őt meg kell valahogy kötöznöd. I don't know we're going have to find somebody bigger than him. Here, kell valaki olyat találni, aki még nála is izmosabb. Lehet, hogy but, ki kell mennünk ez az utcára és találunk valami But the point is, is that, you know, these Jews saw the that, that Satan would bring into life. itt Jézus arról beszél, hogy a zsidók látták azt a pusztítást, amit a sátán végez embereknek az életében. And plus, és nagyon sokszor ezt mi is látjuk. And sometimes we go like, ah, oh, how can they be free? És arra gondolunk, hogy hogyan szabadulhatnak meg ettől ezek az emberek. Someone stronger, someone Csak akkor szabadulhatnak meg ezektől, hogyha valaki, akinek nagyobb hatalma van, ott van jelen az életükben. What's your, what's your Mi a te problémád ma? Meg tudod ezt nevezni? You know? Depression, Depresszió, sickness, betegség, <coughs> You know, what's your, what's your Mi a te problémád? There's a Van nagyobb név, és ez Jézusnak a neve. He's than, than all those in your life. Ő sokkal erősebb, mint azok a dolgok az életedben. The of God has come upon you that's what Jesus says. Azt mondja itt Jézus, hogy eljött hozzátok az Isten országa. Are you paying attention? Do you see? Figyeltek rá? Látjátok ezt? The third thing. A harmadik dolog. Jesus says is that you are against me. Az azt mondja nekik, hogy vele és hogy ellenem vagytok. verse He says whoever is not with me is against me and whoever does not gather with me scatters. 30. vers. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. There's a lot of people in the world who say, "Ah, yeah, you know, I, I don't have any problems with Jesus." Azt mondja sok ember manapság a világban, hogy jó, hát nincs nekem semmi problémám Jézussal. It's true I'm not, I'm not with him, I'm not a Christian. Oké, okay, hát nem vagyok igazán vele, nem vagyok keresztény. But I'm certainly not against Dehát nem vagyok ellene. You know, I'm just kind of in the know, care, állok, okay. hogy nem érdekel annyira a dolog, él vagyok vele. But Jesus makes it very clear that concerning Jesus It's black or white. You're either with me or you're not. De Jézus itt elég tiszten elmagyarázza, hogy vele kapcsolatban fekete-fehér a kép, vagy vele vagy, vagy ellene vagy. You're either whoever is not with me És aki nincs vele, is against me. Az ellenem van, mondja ő. And he's talking here to these Pharisees. Is you're not with me? Ez ahez a farizeusokhoz beszél, és azt mondja, hogy ha nem battok velem. You know the kingdom of God is Eljött hozzátok az Isten országa, és ti nem vagytok velem. You're fighting against me. Ellenem harcoltok. And whoever does not gather with me scatters. És aki nem velem gyűjt, tékozol. I think this, this verse has something to do going read about the of the Holy Spirit. És én azt gondolom, hogy ennek a versnek köze van ahhoz, amit most fogunk olvasni, a Szentlélek káromlásáról. Because um, one element of these religious leaders sin is that they were scattering the people. Mert az egyik ö, ö, része ezeknek az embereknek a bűnének az volt hogy ők úgy mond, eltékozolták a rájuk bízott embereket. The, the Bible is filled with warnings about spiritual leaders. A Biblia tele van figyelmeztetésekkel a a lelki vagy szellemi vezetők felé that we should be careful óvatosak, not to lead anyone astray you know james says that teachers have a, a stricter judgment jakab azt mondja hogy a tanítókra ö, ö, keményebb ö, na, Várj, uh -huh. and and jesus says that if you lead a small one astray if you lead a like a child away from me és Jézus azt mondja, hogyha egy kicsint vagy egy egy gyermeket elirányítasz tőlem, it would be akkor jobban járnál, hogyha inkább egy malomkövet kötnének a nyakadba, és beledobnának a tengerbe. With a Biblia tele van figyelmeztetésekkel és that very, that very ezek a vezetők is pontosan ezt tették. They hogy just personally rejecting Jesus. Nem csak uh, személyesen uh, utasították el Jézust. But they were doing everything they could to distract people. Hanem mindent megtettek azért, hogy a többi embernek is eltereljék a figyelmét róla. To lead people away. Hogy elirányítsák tőle az embereket. They're doing the exact opposite of Jesus. Pont az ellentétét tették annak, amit Jézusval kellett volna tennieük. Jesus was healing. Jézus And they are hindering the healing. Ők pedig megakadályozták ezt a gyógyító munkát. Say now on, on Sunday mondták, or now on the Sabbath. Jó, so hacsakné hát a szombaton téd. Jesus is freeing Jézus megszabadít embereket. Ők pedig rabszolgaságba hajtják Jesus őket. Jesus is restoring dignity. Jézus helyreállítja az emberek méltóságát. Ezek a vallási vezetők pedig így rakják az emberekre a szégyent. Jesus Jézus megbocsát embereknek, these religious leaders are Ezek a vallási vezetők pedig kárhoztattak. Jesus is offering rest and a light yoke. Jézus megpihenést és egy könnyű igát ajánl nekünk. But these religious leaders are burdening people. Ezek a vallási with an impossible yoke. vezetők pedig olyan igát tettek ezekre az emberekre, amit lehetetlen volt elhordozni. A yoke that they Olyan igát, amit ők maguk sem tudtak elhordozni. Jesus is presenting and populating Jézus bemutatta az embereknek, és benépesítette Isten országát. Ezek a vallási vezetők pedig mindent megtettek azért, hogy bezárják az emberek előtt az ajtót. Olyan országot mutattak be nekik, amely csak az ő önigazultságukról szólt. And wouldn't go into the kingdom of God. Ők megfenyegettek embereket, megijesztették őket, hogy ne lépjenek be Isten országába. with me, you're against me. Azt mondja Jézus, aki nincs velem, ellenem van. And it's not just a personal rejection. és ez nem csak egy személyre szól vagy egy személyes elutasítás. As, as leaders, hanem vagy is vezetőként az embereket elkülditek tőlem. I think that's why the words that are so és ezért ilyen erősek ezek a szavak, amiket ezután mondott. The fourth aspect of Jesus' reaction is. A negyedik része annak, amit Jézus válaszolt nekik, az az volt, hogy azt mondta, hogy ők a Szentlélek ellen vannak. Verses 31-32 Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or the age to come. 31. 32. vers Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsájtatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsájtatik meg. Még ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsájtatik, de aki a szent lélek ellen szól, annak nem bocsájtatik meg, sem ebben a világban, sem az eljövendőben. To means to uh, rail at or to revile. To speak against. A káromlás azt jelenti, hogy valaki ellen szólsz, valakit, valakit így megtámadsz a But szavaiddal. Kicsit hevesen. Bleh. Kicsit hevesen. Yeah. Jó. To speak evil of. Tehát, hogy valakiről gonosz dolgokat mondasz, gonosz módon beszélsz. It means to azt jelenti a káromlás. The A Szent Lélek ő a szent háromságnak a harmadik személye. És az elmúlt években nagyon élveztem azt, hogy gondolkozom a, a szent háromságon. God Hogy Isten egy, mégis három, akik mind Isten. Az Atya, a fiú és a szentlélek. He is equal with Ő is egyenlő Istennél. He's not a force like you know star wars nem egy erő mint a csillagok háborújában but he's a person hanem egy személy he has personality. van személyisége he, he can plan, he can communicate, tud tervezni tud kommunikálni he can do stuff, tud dolgokat megtenni the holy spirit a szent lélek and then we have this phrase in, Here, the, És itt van itt ez a kifejezés hogy ez a bűn ez nem bocsátatik meg what could that be? mi lehet ez that biztos vagyok benne hogy ez nem egy olyan dolog amit véletlenül meg tudsz tenni Maybe I've, I've it. Mert uh, találkozom emberekkel, akik azt mondják, hogy jaj, hát lehet, hogy én is elkövettem ezt a bűnt. Is. És egy uh, pillanat múlva mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mi is a Szentléleknek a szolgálata. I think it will be very clear to you, és azt hiszem, hogy elég uh, tisztán fogjátok látni, the of the Holy hogy a Szentlélek káromlása is this when you reject his testimony of Jesus Christ. Amikor elutasítod az Ő bizonyságtételét Jézus Krisztusról. Nem, nem úgy értem, hogy te. Because you're here today. Mert te itt vagy. I hope you've received it. És remélem, hogy elfogadtad ezt. everything amikor a szentlélek azt mondta neked, hogy yeah. igen, minden Jézussal kapcsolatban igaz és jó és hihető és gyere, és te is hidd el és bizzá ebben. És akkor a szívünk megpuhul erre az üzenetrés azt mondjuk, hogy igen, én oh. akarom ezt. Ez a szentléleknek az egyik munkája az életünkben. De ha valaki, like these spiritual leaders. Mint például ezek a vallási vezetők, Say no, no, no, no, no. azt mondja, hogy nem, nem, nem, nem, nem, no, nem, no, no, no, no. nem, nem, nem, érdekel, hogy hány, fogsz megtenni, nem érdekel, hogy hány bölcs nem, nem, mondani, akkor nem, hiszem. nem, nem, És akkor ennek tetejébe azt a munkát, amit a Szentlélek végez Jézuson keresztül, a Sátánnak tulajdonítod. Ennek a szemének, aki ezt teszi, a szíve megkeményedik. But I don't think you can really know if somebody's this until they die. De azt gondolom, hogy nem tudhatjuk, hogy valaki elkövette ezt a bűnt, addig amíg meg nem hal. I, I think that God is a God of mercy. Mert azt gondolom, hogy Isten az irgalom istene. Just an example. Egy példa erre. The Apostle Paul. Then he did the same thing. Nem tette meg ő is ugyanazt a dolgot? Didn't he say Jesus of Nazareth? Nem azt mondta, hogy a Nézereti Jézus? But hát, I hated him. Dúlolom ezt a nevet. Anybody called by that name, I hate him. Hogyha bárki is ezen a neven neveztetik, akkor őt is gyűlölöm. Őket el kell It's not Nem jó ez az egész. It's not Nem biblikus. It's not from God. Nem Istentől van. And he went in jail. És azt tette, hogy ment mindenfele és bebörtönözte a keresztényeket. Korddal. Nem ugyanezt csinálta mint ezek a farizeusok. És mégis mi történt Pállal? Ő találkozott Jézussal. And he repented? És megtért. And Jesus forgave him. És Jézus megbocsátott neki. Forgave for Megbocsátott neki minden káromlást. Minden haragot. <laughs> Every murder, Minden gyilkosságot Right? He, he neki. Uh, really he Én azt gondolom, hogy nem tudhatjuk azt, hogy valaki ö, elkövette ezt a bűnt addig, amíg meg nem hal. And if you're worried about it. És hogyha te emiatt aggódsz. Sure akkor biztos, hogy nem követted el is the sin of an uncaring, hardened heart. Azért, mert ezt a bűnt egy nemtörődöm és, és kemény szív követi el. Next week's Pentecost. Jövő héten Pünkösd. I thought I would just give you a little... Um, Systematic theology about the Holy Spirit. Gondoltam, hogy adok egy rövid teológiai betekintést a Szent Lélekbe. Especially those who like to take notes? Főleg aki eljedzetel. What's the Holy Spirit's ministry to the world or to the unbeliever? Mi a Szentléleknek a szolgálata a világ felé, a nemhívők felé? John 16:8. János 16:8. Says that he convicts the world concerning sin, righteousness, And judgment. Tehát a János 16,8 azt mondja, hogy beleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. és ö, this ebben a történetben is pont ezt teszi a Szentlélek. Right, Jesus is healing people, people. Jézus, ö, ö, meggyógyítja az embereket. Teaching, tanít, és a Szentlélek Jézus tettein és szavain keresztül megszólítja ezeket az embereket. De ők ezt elutasítják. They harden their hearts. Megkeményítik a szívüket. Ezt teszi a Szentlélek, egy nem hívőnek az életében. És hogyha emlékszel arra a napra, amikor megtértél, akkor, akkor tudod, hogy ez milyen érzés volt. When you finally said, "Yeah, you're right. I'm not as good as I thought I was." Amikor végre azt mondtad Istennek, hogy "Oké, okay, igazad van. Nem vagyok én annyira jó, mint amire gondoltam." I'm a sinner, just like the worst sinner. Én vagy olyan bűnös vagyok, mint a legrosszabb bűnös a világon. Szükségem van egy megváltóra. Jesus. Jézusra. That's what the Holy Spirit does with the unbeliever. a Szentlélek egy nem hívő életében. What's the Holy Spirit's ministry to the believer? Mi a Szentlélek szolgálata egy hívő életében? Nagyon gyorsan négy dolog amit tesz amikor hiszünk. One is that he regenerates. Az egyik, hogy megújít. Christians A Biblia úgy beszél a hívőkről, mint új teremtményekről. Ő életet ad nekünk. From John 3 ban láthatjuk, hogy idea születhet valaki. A Szent Lélektől. A második dolog, amit tesz, egy új hívő életében, hogy bennünk lakozik. Az Ószövetségben azt mondhatjuk, hogy valakivel van a Szentlélek. Or to be, um, on somebody, vagy valaki. Rajta, rajta uh -huh. És az Új Szövetségben pedig azt a, a gondolatot látjuk, hogy a Szentlélek benne lakozhat valakinek az életében, egy hívőnek az életében. Paul azt mondja, hogy egy hívőnek a teste a Szentlélek temploma, ő, ő bennünk lakozik. It's so important that in Romans 8, 9, Paul says that if somebody doesn't have the Holy Spirit in them they don't belong to Christ. Ez annyira fontos, hogy Pál azt mondja a 8 9 ben hogy akiben nincs meg a szent Lélek, az nem tartozik Krisztushoz. So this is something that happens right when we believe. történik akkor, amikor valaki elfogadja Istent. Third thing that happens right when we believe is that a harmadik dolog, ami történik a, valakinek a megtérésekor, hogy mi ö, megkeresztelkedünk, vagy belemerítődünk a Szent Lélekbe. First 12, says, Az első Korintus 12.13 azt mondja, hiszen egy lélek által mi is minnyáján egy testé kereszteltettünk. Ez megadja nekünk az új személyazonosságunkat. You know, it's identity. Ez, ez a mi új uh, személyiségünk. You know, it's kind of like my kids are identified by me because they have my name. Ugyanolyan, mint Edwards. hogy az én gyerekeimet, az én, uh, tehát én, általam tudod azonosítani, mert ugyanaz a nevünk, az én nevemet viselik. Who kids? Kik azok a gyerekek? Well, whose name do they have? Hát, hogy hívják őket? They have name. Ők a george gyerekei. <laughs> or, or Domozné vagy domoie that right? hozzánk tartoznak. And when we are and when we are baptized into the Holy Spirit we take on the name of Christ. És amikor uh, mi uh, be, belekeresztelkedünk uh, Krisztusba, akkor, akkor mi is az ő személyazonosságát veszük föl, mi hozzá tartozunk. We also have a place of belonging. És ez egy hovatartozást is jelent. Body, hogy egy testhez tartozunk. As János sokszor úgy írja le, hogy mi Isten országához, Isten családjához tartozunk. That's the work of the Holy Spirit. Ez is a Szentéleknek a munkája. Ezért tapasztalhattátok meg sokan azt az életetekben, hogy közelebb áll hozzátok egy keresztény testvéretek, mint a saját vérszerinti családotok. Azért, mert egymáshoz tartozunk mi bele ebbe a testbe right a negyedik dolog amit ő tesz amikor mi megtérünk hogy ő elpecsétel minket a seal is kind of like an engagement ring that maybe a, a woman would get before The egy uh, pecsét, az olyasmi, mint egy eljegyzési gyűrű, amit egy uh, nő kaphat még az esküvő előtt. God has great for those who in Jesus. Azért, mert uh, Isten csodálatos dolgokat ígér azok számára, akik Jézushoz tartoznak. A menny sokszor úgy szerepel az igében, mint egy uh, mennyegzői Ünnep. It's be és nagyon nagy öröm lesz. It's be It's be awesome. Csodálatos, gyönyörű, hatalmas lesz. But how do we know De honnan tudjuk, hogy meg fog történni? Mert nekünk adatott a Szentlélek, mint egy jelként. As, as a, as a seal. Mint egy pecsét. And he in our heart that yes. It's gonna all happen. It's gonna happen. És ő to tesz erről a mi szívünkben hogy igen ez meg fog történni. And the joy that we experience in, in the Lord now is just it's just is the glimpse of the joy that we'll have then és az az öröm amit most itt meg az úrban az csak egy picikís betekintés abba ami majd váránk There's four other things that the holy spirit does in the life of a believer És van még négy dolog amit uh, a szentlélek tesz egy hívőnek az életében ephesians 5:18 says that we are commanded to be filled with the spirit az Efésusz 5, 18 azt írja, hogy tejünk meg a Szentlélekkel. Don't be filled with wine. Ne részegeskedjünk a borral. Which means don't be controlled by wine. Az azt jelenti, hogy ne irányítsd minket a bor, az alkohol. But be filled with the Spirit hanem teljünk meg Szent Lélekkel. Us, ő bennünk van, us, like he he, he, he takes, he takes és hogyha ő bennünk növekszik, akkor, akkor így, mintha, tehát így, így uralkodna az életünkön. I mean, not in some kind of strange way. És ez nem kell ilyen furcsa módra gondolni ezzel, But it's about control. Hanem egyszerűen csak az, hogy ő az ura az életünkön. Végül is arról van szó, hogy kinek engedelmeskedsz. Csak a saját tested vágyait követed. vagy pedig Őt. Also says that He guides. I think this number He guides us. A listán ez lehet a hatodik, hogy Ő, ő vezet minket. Galatians 5. talks about. Walking in the Spirit and being led by the Spirit. A Galata 5. arról beszél, hogy minket vezet a, a Szentlélek ő irányít minket. In the early church, in the book of Acts, we see that the Holy Spirit disciplined people. He directed them. Látjuk az Apostolok cselekedeteiben, az korai egyház életében, hogy a Szentlélek nevelte a, a gyülekezeteket és ő irányította őket. He appointed leaders nevezett ki vezetőket ki made decisions for the church Ő döntéseket hozott a gyülekezet életében És voltak olyan dolgok amiket megakadályozott hogy megtörténjenek megváltozott a szentlélek vezet minket i know i've never really been sok döntésemben, az életemben nem voltam mindig biztos, hogy most például Magyarországra költözzek, vagy ne. Just a lot, De emlékszem, hogy nagyon sokat imádkoztam. És volt hitem abban, hogy Isten nem fogja megengedni, hogy egy nagyon rossz döntést hozzak. And if I look és know, ha hátrafele nézek, If I look back over my life, az életemre, I'm convinced that the Holy Spirit has guided me. Akkor meg vagyok arról győződve, hogy a Szentlélek vezetett engem. Number seven, he also empowers us. A hetedik pont, az, hogy ő, ő hatalommal tölt el minket, vagy erőt ad mink, nekünk. The Bible refers to the life that we're in, this this world, as as being a battlefield. A Biblia úgy írja le ezt az életet, amiben élünk, mint egy csatamezőt. It's not easy. Nem könnyű. Amen, right? És Igen, tudjuk, hogy nem könnyű. De honnan kapsz erőt ahhoz, hogy helyes dolgokat tegyél? Where do you get the power to stand? Honnan kapsz erőt ahhoz, hogy megállj? It's the Holy Spirit. A szent lélektől. He also, and this is number eight, he teaches us. Ez már a nyolcas pont, hogy ő tanít minket. He's also called the Spirit of Truth. Ő az, őt nevezi az igaz, az igazság lelkének is. He, By the way he he wrote this book. <laughs> Mellesleg ő írta ezt a könyvet. You know through men. Emberek által. Uh, embereken keresztül, this is his book. De mégis ez az őkönyve. And when we open it. És mikor megnyitjuk. And we say God teach me. És azt mondjuk, hogy Istenem taníts engem. The Holy Spirit that explains it to us. Akkor a Szent Lélek az, aki elmagyarázza ezeket a dolgokat nekünk. And seeing that he's the author. És hogyha úgy látjuk őt, mint ennek a könyvnek a szerzője, nem csak egy véleményt közöl velünk, hogy hát, talán ez ezt jelenti, But vagy he's azt. Telling us exactly what it means. Hanem pontosan elmondja, hogy tényleg mit jelentenek a dolgok. The Holy a Szentlélek szolgálata egy hívő életében bámulatos. És csak szeretném ezt ö, megosztani veletek, hogyha azon gondolkodnátok, hogy a Szentlélek káromlása most akkor ez megtörténet egy hívő életében. Csak tudom, hogyha elolvasom ezt a listát, and I think of the regeneration and the indwelling, és arra gondolok, hogy, ö, hogy ő megújít minket és bennünk lakkozik és benne keresztelkedünk meg, és ő elpecsétel minket. Nem tudom elhinni azt, hogy egy új teremtés Krisztusban el tudna követni egy ilyen megbocsáthatatlan bűnt. ez nem azt jelenti, hogy soha nincsenek kételjeink, vagy nem küzdködünk. Nem azt jelenti, hogy soha nincs olyan napunk, amikor nem akarjuk feladni. De hogyha mi tényleg igazából Jézushoz tartozunk, akkor ő megtart minket az ő tenyerén. Let's finish with um, these last verses, 33 to 37. Go ahead and read them all. 33 astól 37-es verse fejezzük be. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordútig van a szív, az szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak eltéged. téged. The, the azt uh, vegyétek észre, hogy két dolgon van a hangsúly. Valakinek a, a, a gyümölcsökről, tehát hogy milyen gyümölcsök vannak az életében. Say, you know, the, the Mondhatjuk azt, hogy a, egy ember életének a cselekedeteiről van szó. And also, and also és a szavakról is. Ami a szív csordultságából jön ki. For the Jews, they needed two witnesses to know something was true. A zsidók számára két tanúra volt szükség ahhoz, hogy tudják, hogy valami igaz. And these are the very two witnesses that that the Holy Spirit brings through Jesus Christ. És Jézus Krisztuson keresztül Isten ezt a két tanút hozza elünk. The first is the words of Jesus. Az egyik Jézusnak a szavai. He taught. Ő tanított. He proclaimed, Here is the King of God. Here it is. Azt állította, hogy itt van Isten országa. Itt he van. Said, he said wise ő Bámulatosan bölcs dolgokat mondott. He was with his words. És ő a szavaival nagyon együttérző volt he az emberek truth, felé. És igazat mondott az ő szavaival. His words are the first testimony az őszavai, az első bizonságtétel. And many heard his words and és nagyon sok ember hallgatta az ő szavait és hitt. Said, wow, has ever with such és azt mondták, hogy fú, hát még senkit nem hallottam ekkora hatalommal és tekintjével beszélni. When he said those words, they just my heart. Amikor oh. ezeket, a szavakat mondta, akkor right? így behatolt a szívembe. And the second testimony is. His actions. A második bizonságról az ő cselekedetei. Az ő életének a gyümölcsei. Ő jókat tett. He ő gyógyított. Ő démonokat tűzött ki. Megmutatta, hogy hatalma van a teremtett világ felett is. These are the two witnesses that the Holy Spirit brings through. Ezt a két tanút, vagy tanúvizonságot adja nekünk a Szentlélek Jézus Krisztuson keresztül. And in these verses that Melinda just read, és ezekben a szavakban, és az igékben, amiket most olvastunk, we see that on the day judgment, látjuk azt, hogy az ítélet napján Istennek nem lesz szüksége egy ilyen ügyvédre, vagy ügyészre, aki, aki minket vádol. Because our own words mert a mi saját szavaink Our own will us, a saját cselekedeteink fognak minket vádolni if we don't trust Jesus. ha nem bízunk Jézusban. Now, de itt a okay? jó hír ugye Igen, mert we, we can all say yeah yeah no, i know i messed up i shouldn't have done that i shouldn't have said that igen, ah. mert azt hát hát igen visszagondolok, és akkor ezt nem kellett volna mondanom ezt nem kellett volna tennem de az a jó hír hogy bízhatunk Jézusban most of you, all of you have done that. És az az imám, az a, abban bízom, hogy a legtöbbetek ezt már megtette. And you can be és hogy nektek Isten megbocsájt. You won't be innocent, Nem lesztek ettől ártatlanok, de meg lesz nektek bocsájtva. All your idol words, Mert az összes hiába való szavunk, all the bad fruit of your life, és a rossz gyümölcs az életünkben, will be placed on the shoulders of Jesus. Jézus vállára lesz helyezve. And he will die to pay that penalty. És ő azért halt meg, hogy ezért meg az árat. It's a good news. Ez a jó hír. That's why Jesus died. Ezért halt meg Jézus. Jesus És Jézus itt azt mondja, hogy nekünk lehet jó gyümölcs az életünkben. We can finally use our mouths for what they were made for. A szánkat hogy jó dolgokat mondjunk vele amire teremtettünk you know, to, to worship God. Hogy dicsérjük az urat to, to, to pray for people. hogy imádkozzunk emberekért to bless, bless people. hogy megáldjunk embereket well, how does that happen? hát ez hogy történik we, we, we goes right back to the Holy Spirit. Ez, visszatérhetünk a szentlélekhez hogy vele járunk -e? És engedjük el, hogy ő vezesse az életünket? És engedjük-e azt, hogy ő jó gyümölcsöket teremjen az életünkben? Ezt egyáltalán nem azért mondom, hogy bárkit is invitation. De ez egy meghívás. Milyen gyümölcsöket szeretnél látni a te életedben? Milyen kind of fruit? ilyen nagy, szép, lédús gyümölcsöket látni. Nemrégiben vásároltunk like, körtét, és nagyon finomak voltak. And they, just like, you know, they just you know? Csorg, csorgott minden leve. And And I'm waiting for like you know strawberries Várom to, már az epret. to ripen and raspberries. Megérjen, oh God, és a a good fruit, right? Jó Problem with our modern world, right? Is the fruit you know is I don't know they. És ugye a mai világban sajnos sokszor megtörténik, hogy mit tudom én, Afrikában vagy akárhol nő ez a gyümölcs és uh, amíg hajóval jóval ér, már zölden leszedik és hát ugye nincs túl jó íze. good peach. De hát, tudjátok, hogy miről beszélek egy, egy finom őszi barackról? You know, just like, and, és nem arba se akarod hagyni, hogy kezet mossál, csak, csak what, eszed és eszed what kind of fruit you want in your life? milyen gyümölcsöt szeretnél az életedben Jézus meghív minket elsődlegesen to repent, arra, hogy megtérjünk, vagy megbánjuk a bűneinket to trust him, hogy benne bízzunk hogy újjászülessünk. szülessünk és remélem, hogy ez a legtöbbetekkel már megtörtént. If it hasn't, ha nem, a Biblia azt mondja, hogy ma van az üdvösség napja. You don't have to wait nem kell várnotok. Till vagy mint az apósom, hogy majd az halálos ágyamon megteszem. Semmilyen garancia nincs. Ma van az üdvösség napja. The De arra is hív minket Isten, hogy a lélekkel járjunk. Hogy ne szomorítsuk meg a szentlelket. Ne álljunk neki ellen. The ne foltsuk el az ő munkáját. Hanem megtanuljunk vele járni. És hagyjuk azt, hogy ő teremjen jó gyümölcsöket az életünkben. Ez lehetséges. És melegen ajánlom.